Lugăciune pentru taina și alegerea din pilda zâzaniei. Doamne Iisus Hristoase, judecătorul cel drept și dumneavoastră, Te iubim, Te salvim și toți mulțumim, fiindcă atunci când pilda zâzaniei ai rostit, grija Ta ascunsă în cuvintele nu ca nu cumva, privind zâzania, să-ți odată cu ea și noua nouă nedescoperit. De aceea toate rătăcirile de la Biserica Ortodoxă, toate sectele, falsele culte, sinagogile satane, peste lume, ducurile rele le-au prăvălit, ca să nimicească Sfânta Ta lucrare au inelțit. Cu apostalzia, Biserica ta din acu s-a cu ateismul, păgânismul și organizațiile secrete, curse și lanțuri fără număr în care oamenilor au sub deasupra și tăi i-ai ucătit, îngerii tăi de la sfânta taină a botezului ortodox le-ai Veșmântul de nuntă i pregătit? și să-și parte crucea neamului stabilit. Doamne, Iisuse Hristoase, judecătorul cel drept și este. te iubim, te slăvim și-ți dincă fiindcă atunci când ai rostit, lăsați să crească împreună cu grâul și zezania, până la seceriș. Și la vremea secerișului, voi zice secerătorilor, priviți întâi zezania. Și legați-o în snop ca să o ardem, iar grâul adunați-l în grința mea. Pentru noi această pildă ai țărcuit. Primite va fiul omului pe îngerii săi. Vor culege din împărăția lui toate simintelele și pe cei ce fac fără de legea și vor arunca pe ei în pictorul cu foc, acolo unde va fi plângerea și scrâșmirea dinților. Să ne păstrăm dreapta credință ortodoxă, care este comoara ascunsă în țarină ai binevoit. De aceea, de bucuria ei, ne a ajutat să vindem tot ce avem și să cumpărăm țarina, adică locul nostru în împărăția cerurilor. Doamne, Iisuse Hristoase, judecătorul cel drept, te iubim, te slăbim și să mulțumim, fiindcă taina pe șasea, a așa s-a nedescoperit S-a făcut cu tremur mare, soarele s-a făcut negru ca un sac de păr și luna întreagă s-a făcut ca sângele și stelele au căzut pe pământ. De aceea trei zile și trei nopți pe pământ vor fi când un întuneric de groază, peste tot se va stabili, nici o lumină nu va străluci. demonii pe cei smintiți, neoprotiți de îngeri, îi vor răpi, nimeni să-i ajute nu va putea, căci în întuneric se vor rătăci. Drept și având candelele aprinse la icoane, ca fecioarele înțelepte, cu cântări de slavă te vor întântina și să intre la nunta ta, vor putea